Du, Hampus, äh, vad lyssnar du på för musik? Nej, äh, jag lyssnar verkligen på allt, alltså allt. Aha. Jaha, du melodisk eller monoton musik? Äh, ja, vad är det då? Okej, okay, ähm, äh, så vilket är ditt favoritband inom vitmaktmusik? Nej, äh, men sånt lyssnar jag inte på, så vad fan? Okej, okay, förstår. Men du, du känkpunk eller trallpunk? Punk lyssnar jag inte alls på, så det är inte, det är inte ens bra musik. Ja, men du sa ju att du lyssnade på all musik. Äh, ja, men det gör jag ju. Ja, men vad är all musik för dig då? Ja, men typ... Ähm, Melodifestivalen? Hallå! lyssnar på Hampus Näsvolde podcast avsnitt 17 med mig, Hampus i Imorgon drar Sveriges dramatiska, ångestfyllda, svettiga och något skärmiga folkfestmelodifestval igång. Och nästa vecka tävlar tisten Manda Nilsenius som även är min gäst idag. Hej Manda! Hej! Trevligt att vara här. <laughs> ja, hur mår du? Jag mår jättebra, det är skönt att vara hemma lite grann, nu ska jag bara vila hela dagen, känns det som. Du medverkade i x Factor 2012, hamnade på sjunde plats mm. efter det har du släppt två singlar och du är just nu aktuell för Melodifestivalen 2014 med låten Glow Ja Hur känns det att höra allt det där? Uh, shit, när man presenterade såg jag så bara, oj jag har gjort ganska mycket faktiskt, <laughs> herregud, det mm. känns inte så men när man hör det så bara, ja men jag har hunnit med en hel del. Det är väldigt kul. Det är en skitfet bakgrund. Ja, det är faktiskt det. Shit. På vilket sätt tycker du att X-Factor har ändrat ditt liv? Om det nu har gjort det på något sätt. Jo men det har det absolut. Alltså det var ju, det är ju det som gjorde att jag fick liksom, det var ju min breakthrough så att säga. Um, så att det har absolut förändrats mycket. Uh, fick många, många bra kontakter. Uh, och visade upp mig. Uh, sen har jag utvecklats otroligt mycket sen dess liksom. uh, Men absolut Framförallt att jag har fått Bra kontakter som jag fortfarande har idag mm. Skulle du säga att jag har ändrat dig som person Eller bara i ditt liv? Det har nog ändrat mig som person också Framförallt att man har förstått Lite grann hur branschen fungerar uh, Hur man ska ta kritik Och uh, att man behöver Lite tid för sig själv ibland också För att det är så otroligt hektiskt ja. Så att absolut har det förändrat en hel del Kan man säga Kan du beskriva en så här typisk dag Alla Amanda, hur det var då Och hur det är nu eh, Under X-Factor så var det ju Gick upp tidigt eh, Stack till sångpedagogen Och sen så stack man direkt till rep Och sen så provade man kläder Ehm och sen så fick man vila lite grann och sen var det vidare till sångpedagogen igen. Och sen så hade vi middag allihopa, alla X-Factory-deltagare. Så att allting var ju liksom, man fick fokusera på den låten den veckan och sen gick man vidare. och Då var det liksom, vända igen och fokusera på nästa låt liksom. Mm. Nu är och nu är det ju nästan samma sak för nu är det Melodifestivalen. Men det känns som detta är så otroligt mycket större. Liksom. Det, är så... det här är liksom det största man kan göra som artist i Sverige. Så jag tror att då X-Factor fattade jag att jag var med i X-Factor. Nu fattar jag inte riktigt att jag ska vara med. <laughs> Men vad gjorde du innan X-Factor då? Hur såg ditt liv ut då? Jag jobbade som personalassistent assistent. Oh. Eh, varje dag, ja Så eh, ja, Först så gick jag ju på gymnasiet Jag gick frisör på gymnasiet eh, Och sen så började jag jobba Väldigt mycket med musik Men jag kände att nej, men jag skulle nog börja jobba lite Alltså vanligt jobb Och känna att det passar mig bättre Så jag började som assistent. Okej, okay, vad spännande Ja, så jag jobbade med det fram tills Jag fick reda på att X -Factor. Okay. Så, eh, jag var med X-Factor Okej Så då fick jag ju Ja, precis. Och så, ja, men jag söker så får vi se hur det går. Liksom. Ja, det gick ju bra. Ja, verkligen. Men det, vad har du haft för relation till Melodifestivalen tidigare? Är det sånt som har liksom kollat på det sedan du var liten och följt? Ja, ja, det har jag verkligen. Um, jag har alltid kollat så alltså när jag var liten. Jag och min familj har alltid suttit och tittat. Och jag är liksom ett väldigt väldigt stort fan av Melodifestivalen. När jag var liten skulle jag alltid köpa varenda album efteråt. Och så lyssnade jag på allt och likadant med Eurovision. Så det är ju ganska häftigt att få vara med själv nu. <laughs> um, nej, fick du reda på att du skulle vara med? Gud, ja. Alltså vi har jobbat med, med de här låtarna som vi skickade in. och Vi har jobbat med det i typ ett år. Innan jag fick reda på det. Så det var ju liksom så äntligen liksom. Uh, jag fick reda på det i... Oktober, september och oktober fick jag reda på det. Och så blev det officiellt i november. Ehm, och då ringde SVT till mig och jag shit, jag skrek. Jag låg och sov, så jag var inte alls beredd. Så fick jag reda på det och så, herregud, då var jag ganska vaken efteråt kan man säga. Alltså grejen är, jag tror inte jag fattade riktigt. Ehm, och det var också min lediga dag. Så att jag, jag var med min hund och vi hade bestämt att vi skulle ut i skogen och liksom, det var ganska lugnt men jag, jag, jag bara satt där och bara Sitt, då är det dags att börja öva. Liksom. Herregud. Jag tror fortfarande inte jag har fattat riktigt. För det är så stor grej för mig. Jag kommer nog att fatta när, jag, när allting väl drar igång. Liksom. Du är med nästa vecka. Kommer du sitta nu på lördag då, imorgon och titta på det här. Och kolla vilka är konkurrenterna. Hur går det för dem? Hur ser deras nummer ut? Eller hur kommer det ja, för det? ja, absolut. Det är ganska roligt. Joy och Linnea, som de har ju skrivit min lopp bland annat. Och har med allt tre bidrag. Så att de har bjudit hem mig och sina tre artister, Oscar Sia och Josef Johansson. Så vi ska hem dit och ska vi titta tillsammans. Ah. Eh, så lite så mellokväll. Ja, ja, alla vi, alla vi är ju ganska nervösa liksom just att se första lördagen. Hur kommer det gå till detta året liksom? Vad har man att förvänta sig liksom? Det låter lite som en mellonöd, skulle du kalla det? det? Ja, faktiskt. Du har faktiskt ett quiz, så vi ska kolla om det stämmer. Åh, oh, herregud! Tänk så klara inte detta om du det frågar. frågor. Ja, okej, okay, kör. <laughs> det är en fråga, och så är det tre alternativ. Okej. Okay. Okej okay. Fråga ett. Vilket år var den absolut första svenska melodifestivalen? Var det A, någon gång vid Jesus födelse? Var det B, enligt antikgrundans Knut Knutsson är det omöjligt att säga, men att spektaklets värde helt klart har ökat genom åren? Eller är det C, 1958? Det är 1958 Okej, Hoppas det, jag Ja det är ditt svar då det Vem hissades under förra årets Melodiförsvalen upp i en blöja Över scenen Var det A. Christer Björkman Då hela teamet tröttnat på en efter 115 år Som ansvarig Var det B. Dennis då De bajstat på sig av universitet Efter att ha glömt manuskotten i lågen Och därför inte visste var han skulle fästa blicken Eller var det C. Sean Banan Det var Sean Banan de senaste åren har ju majoriteten Av de nordiska länderna faktiskt vunnit Eurovision Song Contest Vad hette den finska gruppen som 2006 Vann med låten Hard Rock Hallelujah? Lordi Kan jag svara ju. Okej, säger alternativen Är du riktigt säker Jag tror det Det finns A, Alvin och gänget B, Lordi eller C, My Little Ponies Men du svarade du där Det är Lordi vem var det, nummer fyra nu då Vem var det som under Melodifestivalen 2004 Hade så jävla ont Alltså så jävla ont Var det A, Kristi Björkman Då hela teamet tröttnade på henne efter 115 år som ansvarig Och försökte göra något åt saken Var det B, Charlotte Perelli Då hennes bröst enligt Expressen växte Under sändningen och blev en storlek större Smätsam process Eller var det C, Lena Philipsson Jag fattar först inte Men nu fattar jag, det är Lena Philipsson <laughs> Okej, okay, det hade blivit kul svaret Annars då Ja, precis <laughs> Okej, okay. eh, sista frågan här När folket röstar Så finns det alltid två olika nummer att ringa på Varav det ena, en liten slant Går till, hmm, till vad då? Är det A, radiohjälpen B, glada Eller C, funkis Fattiga, utmattade och misslyckade Konstnärer i samhället Ja. du hjälpen? Ja Fan du har ju alla rätt 5 av 5 Jag är en melonörd <laughs> Verkligen en sann sådan Bra Jättis. Hey, tack så mycket ja, men Jag är en riktig mellonörd måste jag säga alltså, Kudos till dig det var hjärtligt roligt quiz, faktiskt. Men du Frågan hur du laddar upp inför Melodifestvalen Har du säkert fått säga tusen gånger nu Men ja. om jag istället frågar Hur du inte laddar upp Finns det liksom saker som du undviker så här, Till exempel trappor För att det finns en liten risk att du kan snubbla Skada foten och inte genomföra numret eller, <laughs> så här, Offentliga toaletter Då kan bli nedsmittad eller någonting. Ja precis Jag tror nu att Nu när det börjar närma sig Så tror jag lite mer så Om det är någon som är lite sjuk Bara nej alltså, vi får faktiskt vänta till eftermiddag För jag vill inte bli smittad <laughs> uh, Men just med trappor och sånt Jag springer i trappor mycket för att hålla upp kondisen Ehm mm. um, det finns något som jag inte gör alltså jag tror att alltså Jag övar så otroligt mycket Så det jag inte gör är att ligga på låtsidan. Kan man väl säga mm. Jag tänkte mig om det är här, saker som du gör Annars som du tänker att Nej det är lite riskabelt. Nej Men jag tror kanske det kommer nu När det närmar sig liksom. Jag har nog inte riktigt fattat hur, hur nära det är Men du får, du får inte sjunga din låt Men vad kan du berätta om din låt som du tävlar med min låt är väldigt glad och positiv. Det, alltså det är en positiv poplåt. Det är liksom ingen danslåt men det är ingen ballad heller. Utan det är liksom så här lite mitt emellan. Jag brukar säga när folk frågar sig ja, men man kan relatera lite till Firework med Katy Perry. Ja, oh, okej. Okay. Vad häftigt. Ja, lite så. Ja, oh, Jag är så jävla nyfiken. Men jag tror att det kommer gå skitbra för dig. Du kommer stå där helt och en och glad. Och jättebra. Och lycka till. <laughs> tack så jättemycket. Och nu du får sitta bänkad. Absolut. Glada. Jag ska ringa också och hålla tummarna. Ja, tack. Det betyder mycket. <laughs> Tusen tack.